Gure lurraldearen barrena. Bebi dasuain guruko paisaiaren historia ezagutzeko txokoa. Antxeta irratian, Josun Arbarte Hernándezekin. Egunon antxeta erratiko entzule, amaika terdiak dira eta orain... Ba, gure lurraldearen, barrenaren e, podcast historiko ba, bueno, e, berriaren ba, tal, bat entzuteko unea iritsi zaizu. Isokina, baztaango paisaia, sorginak, agotak, pasarte guzti horietan, dorretxe bat aipatu izan du Josun Arbarte Hernández historialariak. Bueno, gaurko pasartean dorretxe horren historia izango dugu, Ai pagai urtsua dorretxea, Naforrako palazio gotiko zaharrenetarikoa egun egoera bigkainean kontserbatzen dena ezagutu gure lurraldean kokatzen den, hamal ba, augarren mendeko dorretxe honen historia dorretxearena eta bere familiarena. Kantu bat eta bagatoz. Ez nahu izutzen egur bilak Uda beroan Dakidalako irauten duela Horainak ere geroan Ez nahu izutzen egur bilak Uda betezko beroan Dakidalako irauten duela ora inakere geroan no labaitezko kate geldian un esun ekolerroan guztia presten biurtu arte nodiz erroan no labaitezko kate geldian un esun ekolerroan guztia presten arte izanen erroan Ez na beldurtzen egun sentan rna zuri du izotzak nondirudidien bizi di gabera Natura zabal ilotzak Ez naubeldurtzen egun zentian Azuridun izotzak Nundirudien bizirigabe Natura zabal ilotzak Eguzkiede er joan guztien Argia baitu biotzak Eta begien mila ernegai, Iraganaren oroitzak Eguzkiede erjoan guztien Agu gia gaitu bihotzak Eta begiet miliarnedai Iraganaren oroitzak Antxeta erratiko historia podcasta Gure lurraldearen barrena. Bebidazoa inguruko paisaiaren historia ezagutzeko txokoa. Antxeta irratian, Josun Arbarte Hernándezekin. Bueno, ba, egunon egunon guztii antxeterratiko eta Euskal Irratietako ba, entzule guztiei hementsa goude. beste aste azken bat ba, bueno, gure lurraldearen barrenaren bosgarren pasartea zuentzat kontatzeko eta beti bezala gurean, ba, gure kolaboratzaile nagusia hementxe. Josu Narbarte Hernandez dugu barantzadiko historialaria egunon jozu e Egunon bai. Bueno, e, aurrekoan agotei buruz egin genuen, sorginei buruz ere egin dugu, nolabait e, azkenengo bi saioetan ba, bueno, gure pasarteak e, personifikatu ditugu, bueno, protagonizm eta zehatz bat izan dugu. Bueno, e, gaurkoan e, bueno, eta saio horietan e, urtsua dorretxea aipatu izan dugu, zenbait saioetan entzundakoa izan da, baina bueno, gaur, hain zuzen ere, ba, dorretxe horren historia ezagutuko dugu. Bai, batez ere, azkeneko saioan, agote egin genuenean, ba, aipatu genuen, urtsua dorretxeak, ba, ba protagonismo bat izan lezakeela, agoten historia horretan, eta, tira, e, paseran aipatu genuen, baina, ziurazki, ba, bada, eraikin bat, ba, saio oso bat berezat eskaintzean merezituena. Ereikina, oza, saio berezi bat eskaintzeko, ordu erdiko saio bat eskaintzeko, eraikinak garrantzi handia izan behar du.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 tirando retxe gotiko guztien itzurarari segitzen dio eh horma sendoak, harri zeharlanduz eginak, leiho txikiak, geienak berantiarrak, eh ba, ere baditu, ez da? Ba, pixka piskat itzura militarri emateko. E, goialdean egurrezkoa ge, arkitektura elementuak nabarmentzen hasten dira, bertan kokatzen bali ziren jatorrian e, biziguneak Uhum. Eta ere ikinaren inguruan, badao, arresi, arresi pusketa bat, ba, horrein dikera akusten duena, ba, nola jatorrian, ba, dorretxe ere gotortu zegoen ez da. Ez hori bakarrik, e, dorretxearen inguruan, badaude beste egin batzuk ere, e, baserri pare bat, ermita txiki bat, santana ermita, ba, gaur egun e, abandonatuta dagona, baina orain dela oso gutxira arte, ba, ba funtzionatu izan duena, religio zerbitzoa izan duena. Eta horrek erakusten du, ba, urtsua dorretxe honek nola artikulatzen zuen, ba, bere garaian, jaur gofeudal oso bat ez da. Aha. Bueno, eta dorretxe honen fama, eh, nola ezagutu benuen? Ba, ziuraskia, entzule gehienek ezaguna izango dute urtsua izena, e, Mikel lauak baduelako kantu bat urtsuako dorretxeari eskainiak kantu hori berez e, Resurreksion Maria Azkuek, e, oigarmen de asiran argiteratutako euskal herriaren jakintza bilduman e, jaso zuen, eta laboak egiten duena da, ba, ba, balada hori, Eh, zuraskimende batzuk bat dituen balada hori babertsionatu ez da. Bueno, entengu dugu balada. Bai, noski. Bueno, hortzio da. Koitizazuburua enearre bajoana este zaket goratu anai batiz jauna Anai batiz, jauna Izorra omen zara, ene arreba joana Zertan zagutzen hau zu, nere ana, ja jauna Nere ana, jauna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 Bueno, va, ba, entzun dugu balada eta izen batzuk, elementu batzuk eta adibidez Santana Eliza, eta Berri dugun Alizare aipatzen du balado horrek. Bai, eh samardugun e, lenda biziko gauza da, ez dakigula zehazki kantuak aipatzen dituen Lantainako Joana eta Beranaia Bautista zeintzuk diren. E, izan ere, ba Resurrection Maria askoak balada hobildu zuenean eh aipatuzuen ba, Lantaina hori, e, Frantziako Frantzianako bat bate zotezen, leinu nobele bat. Ni aprobatik hartu dut eta ez Lapurdin, ez Xa Navarra, ez Xiberuan ez topoatu izen horretako dorretzerik. Uh -huh. Baina bai topatu dut eh, agian lantaina, lehendako Lantaína honi jatorria eman aliz antzion eh dorretxe bat. Bada Xiberuan Urdinarberrian uh -huh. eh joinduinea izenaeko dorretxe bat, eh Frances Grafian Janten Janten Lantaína, astagite. Uh -huh. eh, kontua da dorretxe horretako alaba bat, eh, Maria Lantaína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 partitzerik dala e, ursura bidean ezkontzeko ba, despeditzeko orduan ba berenaia Bautistak baina paiza baita e, ba, igartzen dio triste dagola ezta mm -hmm. eh e, goitizazu burua hartzen dio bai. eta eta arrebak ezetz ezin duela ezin du eta horri gartzen dio naiak eh ba Joan izorra dela mm -hmm. eta Xiberoan 15. mendean izorra izatea zer da bota Pista bat e, Maria soltandoan igarrez Izorra dela beldurrez Barnets bordako handeria Konsolatu dile, du elez Emazte zarriko kupu Agitzen ez dela ez Izin duela da izan Izorra izatea, okupu izatea Aurdu negotera da Aurdu negotera, bueno, vale, ez dut osmatu <laughs> Igarri dio Ez kontzeradoa larik dagoela. Uh -huh. e, eta hori ama osgarren mendeko Euskal Familia Noble bat entzako desore handia desore ezen, zen, bai. E, Bautista nahi hau zaiatuko da, e, arreba etxean, etxean gordetzen, ez da joan, baina arrebak presa izango du ezkontzeko, noski, ba, e, disimulatzeko bere goera hori, eta aurra jaiotzen denean, uhum. ba, ba, e, ba aita ursua arra duela, itxura emateko aukera horrekin, ez da. E, Azkoek jasotako leyendan, esaten da, em, lantainako alaba hau ursura iritsi zenean izugarrizko beste izan zela, eh ehundaka ekarri zituela, urrezko uztaiak ere bai, izugarrizko dotea ekarri zuela. baina eh iritsi zenean, ba, etxeko andre zaharrak, bere senargaiaren amak eh ba nabaritu, zion, nabaritu zuen, nabaritu e, zegoela. zer ose mm -hmm. eh gordunsegola, eta. eh gauzak horrela, ba eskontza joala, eh senarrak jakintzuen, emaztea nola zegoen, eta etxeko mutiluati esantzion zaldia ermitaren ondoan parazezan, mm -hmm. e, ferrak atzeko zaurera kokatuta. Uh -huh. e, ba, tira, ezkon gaua iritsi zen, eta senarrak esantzion emazteari ez du nikusibar etxeko ermita, zerbait errez ere. Eta emazteak, ba, nahi baduk, guazen ermitara. ziren eta bertan, ba, sastakaia sastak aia bat senarrak zenarrak hil zuen, ez mm -hmm. deso horre horren mendeku eta zaldi prestatutako zaldi horretan hies egin zuen. E, lehendak dio, ferra zatzeko zaurerako katurik zituenez, ba, e, e, nora bidea izkutatzeko izan zela. Eta tira, balada honek erakusten digu, alde batetik kan, mendeko euskal gizarte hori ze, ze, ze bortitza zen, eta, eta tira, genero rolen inguruan eta luze mintzagintezke,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 Bai ez, yes, badaude beste kide batzuk, adibidez inigo inigez urtsua, e, ba, bueno, ba, kode horietan e, ba ondo moldatzen zirenak. <laughs> bai, inigo inigez urtsua bada e, lehenu honetan izen propioz ezagutzen dugun lehen pertsona. E, uh -huh. Mila irure hondak egite meretz garren urtean ipatzen da, Nafarroko erregeren izenean luzai deko dorreko gazte luzain. Beraz, pentsatu behar dugu, ez zela izango lehenuko e, kide nagusia, ez zen dorretxeko jauna, baizik eta bazzi uraski e, ba, anaia gazteago bat, ba e, arma karrera egitera bortsatu izantzena mm -hmm. eta eh tira ba 1329an ba gaude berant erdiaroan Nafarroako erresumaren crisi betean e, handi gutxera gertatuko dira ba alde batetik kan bea mundarren eta gramondarren arteko gerra zibilak horren ondoren eh bandogarren ondoren ba eh gaztelarekiko eh eta prozesu guzti horretan urtxuatarrek protagonismoa handia erakutsiko dute E, hain zuzenera, haipatu dugu inigo inigez, baina handik utxira, haipatzen zaigu beste bat, Miguel Sánchez Urtsua adibidez, mm -hmm. ogei urte berandogo, mila irurunda Carlos Bigarna, Nafarroko erregeak, Ama Iurko errotak, eta baztango larreak eman zizkion. Uh -huh. Carlos Bigarrenari gaiztoa deitzen zaio. Hori esan behar reizun, Hori agian beste batera kutziko dugu, bueno. zerrek ere badu berra historiolizea. <laughs> ba, gordetzen dugu ememorian. Eh, <laughs> bai, kontua da, Carlos Bigarna gaiztoa, bazen, e, jada, Nafarroako erresuma azken mendeetan gobernatu zuen txampainako dinastiako kide. Uh -huh. e, Nafarroako monarkia, Frantzia iparraldeko beste lehenu batzuekin gero eta arreman izaten hasi zen, eta, zen zurretan, ba, Frantziako politikan gero eta gehiago lerratu zen, ez da? Eta Carlos Bigarnak izan zituen zenbait, e, gerra normandiak udukera ba, antzituen interesea ilotuta, eta, batira tira, Miguel Sánchez urtsua honek, ba, nola baitere, ba, dirudi, laguntza militarra eman ziola, e, Carlos Bigarrenari Normandiako <gurra> gerra hoietan, eta horren ordainetan, ba, amaiurko garrota hoiek, eta baztango larri hoiek emango zizkion, ezta? Ez hori ez bakarrik, meia irure honda ikusiko dugu doni manegaraziko gaztelu zain. Doni bane garazi momentunetan bada, baxin Afarroko gotorleku militar garantzitsuenan, Nafarroko erregeren izenean gaztelu zain batek zaintzen duena, mm -hmm. eta Erresumako kargu militar gorenetarik. Beraz, ikusten dugu, ba, Miguel Sánchez urtsua e, Erresumako goi politikan parteatzen bete-betean. Bai. Bai. Eta gero gehiago, gainera. Bai, e, Doni bane e, berriro ama gaztelura egin egintzun salto, miliar irure undelarrogeita lauan, Ba, bere aipamenak desagertzen diren arte. Beraz ikusten dugu ba, ba, bueno, benetan pertsonaia garrantzitsua izan ezta. Me mm -hmm. bai horregari garrantzitsuak ere urtzuar e, bueno, ba, artean. Mm -hmm. Esan beharra dago, urtzuatarrak eh andik mende batera gutxi gorabera, 15. Mm, menderen erdian, ba Nafarroa odoluztu zuten gerra zibiletan, Beaumondarren lenuan lerratu zirela, Vianaco printzearen alde mm -hmm. eta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 Alboko adar batetik helduzen. E, bere harbazoak ziren gilen urtsua, urtsua lehenuko bastart bat, uh -huh. eta, e, arekin ezkonduzen, arraioz, herriko, jaure gizarre dure txeko, maria esan zirigoien, uh -huh. hau jatorri zenperekoa. Zira... E, itzena ez leio nagusikoa ez zuen eskubiderik ez zuen e, parterik bat tituluak edo carrera militarari egiteko eta beraz mertzenario bezala arituzen, ezta? Ta 1512an, ba, Gaztelak e, Nafarro konquistatzen, ba, ikusiko dugu Martina Armada inbasore horren alde, eh, ba, bueno, batezaren izan ziren eh episodeetan, ezta? Da. Urdazu bi komonasterioa adibidez arpilatuzutunean an egontzen eta beranduago a Maiurreko Gaztelua setiatu zutenean ere bai. Aha.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 Behamondaren lehinoan, handia ondiaztuten, baxi Nafarroko jaunaskok, Nafarroa iparreko jaunaskok, lapurdiko jaunek, eta hau guztiak aztelearekin lerratu ziren. Uh -huh. e, Aldi Zagra Mondarrak, ba, Nafarroarekin eta beranduago Frantziarekin lerratuko diren artean. Edonola ere, Martin hau esan beharra dago, abentura zale batzela. Uh -huh. Konkistatzaile armada horren alde agertu zen, zer eta etekin ekonomikoak lortzeko esan dugun bezala berak ez zuen eskubiderik e, jaure gizarreko jaun izendatu izateko bastard kasta batetik heldu zelako mm -hmm. baina ba mertzenario bezala bai lortu zituen ordain sari Mardulak e, uh -huh. adibidez Amayourko gaztelua erori zenean 1521 batean, e, Nafarroako RGE de Espainiar berriak gazteluko atea eta kainoi bat emantziskion ordain sari gisa E, kainoia egoera txarrean zegoela dirudi, eta bueno, e, esaten zegu dokumentuetan, ba, eliz ondoko harotzak urtuzuela, ba, ziur aski ba, metal hori saltzeko. saltzeko. Aldiz atea, amaiurko gazteluaren jatorrizko atea, e, bere arraiozko jaure gizarre dorretxera eraman zuen. Uh -huh. Eta gaur egun ere hor iku dago ikusako. Bai. Bueno, ba, beste zerbait, gure entzulek e, bizitatu dezaketena, pixkenaka, pixkenaka, saio, saio, saio, Bueno, va batenari dira bisitak, eh? Baztan eta eta Bortziria da male rrekaldera. Bai, gainera aipatu dugu, e, urtsua badela Baztanen kontserbatzen diren horretz zarrenetariko bat. Mm -hmm. Beste bat bada bai. Arraizko Jauregi zarrrea, e, egituraleteko ba, santzekoa, e, Arrizko oinarria duen e, Jauregi gotikoa da. Gainera, e, kasu honetan Goialdeko solairuetan egurrezko kadalso egitura kontserbatzen du mm -hmm. eta esan dugun bezala, Amalurko Gazteluko jatorrizkoatea. Ba, Martin Urtsuari ordainsari gisa emana. Tiregarria, bai, bai, bai. Bueno, eta, bueno, ba daude, ba daude gehiago, ez? E, bueno, ba, Urtsuako jauregiko jauna ere, tristan Urtsua izan zen. Bai, e, Martin Urtsua maiurko gaztelua setiatzen ari izan zenbitartean, handiko zaur bildagon Urtsua jauregiko jauna tristan zen, uh -huh. e, lehinuna usiko onordekoa. E, Tristan, pertsonaia hiluna da, ez dakigu oso argi bere bizitza olakoa izan zen, baina badakigu ba bere egoerari eutxiziola, beraz, pentsatzen dugu, e, eutxiziola gaztelako konkistaren ondoren ere esan nahi dute. Uh -huh. Beraz, e, beha mundaren aldeko izango zela pentsatu, pentsatu dezakegu, ez da. E, Tristan Urtsua, ezkondu zen pentsa, e, Leonor Armendaritz noblearekin. Uh -huh. Leonor Armendaritz e, sortzez du Beraz hemen nire ikusten dugu urtsuatarrak berriro eren afarroako erresuma eskalako goi mailako harreman bai, bai. politiko dinastiko feudaloietan e, buru belarri sartuta ezta. E, Eta intzutzen ere, bak, bikote hau izango da, milagustu undamabiko konkistaren ondoren, baztan bailaran ba, garantzia ondien etarikoa izango duten pertsonaia batzuk. Iruzeme izan zituzten, dakigula, eta alaba bat, e, Iruzeme etako bat Pedro Urtsua ba, urrango batean aipatuko dugu, Ameriketara e, egin baitzuen karrera, eta... Beste modatako aventura zale bat. Aventura bereziak izan zitunarek ere. E, aien beste bisemeak, Tristan eta Miguel, Urtsua uh -huh. armendaritz izan ziren, eta... Dira, hauek e, baiak ja, guztiz e, txertatuta ikusten ditugu Gaztelako errege horretza izango de Nafarroaren e, testu berri horretan, ez da. Denaden, e, nik aipatu nahi nituen, Bikaso Abek, zeran eta menoso argi ikusten da, e, mugak ez zire lauluartzen gaur uleretzen ditugun bezala. Uh -huh. Izan ere, mm, bueno, entzulek hakingo duten bezala, behin Gaztela konkistatuta, Nafarroa garaia Gaztelaren e, menpeko errege horretza bilakatu zen, Hai. Baixi, Nafarroa aliz, e, erresoma independente gisa gelitu zen, nahiz eta, laizzer, e, Nafarroako Enrique irugarren erregea, ba, Frantziako Enrique laugarren ere bilakatuko zen, eta zentzu horretan, ba, ba Frantziako politikara gero talerratuago egongo zen, mm -hmm. eta Lapordi eta Xiberoa ere, ama osgarren mendean, e, e, zera, ehun urteko gerra bukatu zenetik, Frantziaren menpezeu zeuden. Beraz, e, konkistaren ondoren, badugu, alde batetik, Ba, Espainia eta Frantzia arreztatuak izango diren arteko muga hori zinkatuta mm -hmm. e, Nafarroako erresuma ere bi hoien artean zatituta teorian Nafarroako noblezia bibandotan banatuta, beha mondarrak gaztelaren alde, agra mondarrak Nafarroa mm -hmm. Frantziaaren alde mm -hmm. baina aranon ikusiko ditugun urtsuako jaunandereak mugaren bialdeetan,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 leño batekoa zen. Hori bai. ja da ezaguna eingo zaigun leño batekoa. Mhm. Mm Jontaña bai. bai urdinarbeko herri horretakoa. Eta zentzueretan, horretan, ba, adibidez Miguel Urtzu Armendariz behin baino gehiagotan ikusiko dugu, ba Xa Nafarroan, Xiberuan, erligio gerrak lertzen direnean, hor kanpaina militaretan parte hartzen, elkartruek komertzialak egiten, lurren jabe, e, azpijoko politikotan ere bai zentzuen zenbait kasutan, biz baino gehiago muga esgaindi. Bai, eta horrek erakusten digun, aurre hondi batean, ba, feudalismoaren garai horretan mugaz ze lausua zen, ze konzeptu mm -hmm. lausua, ezta? Mugaz, bai. finean bada, errege baten e, eskumena iristen den e, lerroa, baina, hor badaude, elite ekonomiko batzuk, elite politiko batzuk, elite feudal batzuk, azken buruan, e, mugaren bi mugitzen direnak. Hau da, mm -hmm. estatua eta mugaz dira ulertzen gaur egun ulertzen ditugun bezala, baizik eta asko ere modu dinamikoago batean. Hain bai, bai. e, bestera ino, E, zen, Miguel Urtsu armendaritzek adibidez, bazituen alduden hogei saroi. Saroiak uhum. badira hartaldeak gordetzeko espazio berezi batzuk mendialdetan, larre egoten direnak. Hogei saroi, ba, esan balin bazituen, esan nahi du hartalde asko, hartzeko e, lurrak zituela. Eta saroi hoiek adibidez, horreagako e, hartalde alokatzen zizkien urtero, e, ozean, e, neguko bazkagun egisa. Uhum. Saroi hoiek aldudentzau den, Aldude, erdia baigorrikoa da, erdia bazangoa da, mugaren bialdetan. Bai, bai, berriro ere mugazain di. Ez, hori bakarrik. E, Juntainea etxeak ere bazituen bere jabetzak xiberoan, jabetza horiek eskubide ematen zioten Siberoako gortetan parte hartzeko, eta hor e, eskuartze politiko bat ere izango du Miguel, Miguel Urtsuak, hainbesteraino, ezen Siberoan hilko baita. Mila bostonda berrogeita zeian, Lesterren, Siberoako mm -hmm. gorten egoitzen. Beraz, ikusten dugu, urtsua atarrak, badirela lehinu bat, erdiarotikan, ba, boterea egonkortuko dutenak bastan endorretxe honen inguruan, oso abilak izango direnak kerresomako joko politikoan parte hartzen, eta horrek, bai, aukera mango die, oso-oso eskalazabalean, sibero araño, herribera araño, bastan enbertan noski eta inguruko lurretan, e, ba, interes ekonomikoak eta botere politikoa ustartzeko oso no moduna barmenean.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 azaldu ziren baztango baileko e, batzarretan agoten babes legisa. Behi baiago hiotan izan ziren ba, agotak herbesteratzeko, e, agotak anporatzeko zailakerak, haurako ba, nahi patu genuen ez da ze, zenulako estigma zeukaten, bai. eta urtsu gatarrak azalduko dira, hain zuzen ere, badirelako ere, urtsu Bueno, agoten e, gainean botere feudal bat daukatenak, aurrekoan no, aipatuanun no, agotek urtzuatarren lurrak lantzen zituzten eta uh -huh. nolabait ere bada hor harreman feudal horren e, lekukotza bat, ezta beraz hor ikusten dugu urtzuatarrak botere feudal gisa egon kortutaz dela baztanen e, batira, ba, logika politiko comunitarioaren, logika politico estatalaren gañetik ere. Datorren saioan, denbora gortzen ari zeigu, gorko saioa bukatzeko. Datorren saioan ere, urtsua eta herren, ba, bueno, beste protagonista baten inguruan itsegingo dugu. Aipatu dugu, gainetik pasa dugu, eta beste aventura mota batzuk e, egin zituela aipatu dugu. Baina, bueno, e, entzulearen gozea pizteko eta datorren asteazkenera, bueno, ja, e, berotzeko, bueno, e, zer kontatu diesagukezu. E, Pedro urtsuaren inguruan motzean. Ba, Pedro Urtsuari buruz esan dezakegu baztandik Kolombiara salto egin zuela, handik Amazoniara, eta bere historiari lotuta dagola Amerikako kolonien lehen independenzial darrik mendean. amasei bueno, Beraz batzuk mugaz gaindi, eta beste batzuk e, ozean gaindi. Bai, hori da. Bueno, ba, gozearekin geldituko gara, datorren aste azkenean ordu berean, amaikater dietan, bueno, Pedro Urtsuaren Ba, bueno, historiaz, gehiago jakingo dugu, ordu erdiko beste saio berri batean, gure lurraldearen barrena honen, saio berri batean, eskerrik asko, Josu, berriro ere gurean izateagatik, blazera izan da. Bai, eskerrik asko zuei. Eta, bueno, bitartean, e, bueno, ba, jakin dezazuela, datorren azkenean bueltatuko garela, esan bezala, amaik ater hemen antxe dirratian, e, bueno, gure lurraldearen barrenaren seigarren pasartea kontatzeko. Eze urren arte, eta ondo izan.